Одна гавкала по собачому, а друга нявкала по котячому. О, ой, лишенько, не на добросе. Татари-мунгали перейшли Дніпро і вже облягають Київ. Свят, свят, свят, ой, людоньки!» Страх розповзався по Києву, як вогонь по сухому дереву. Всяк чинив, як умів. Один брав лука та меча і біг на міський вал. Друге хапався за лопату, копав в отаємному місті ямку, і приховував до кращих часів свої скарби, а третій, запрягав конею сами, забирав до мочадців і мчав геть із міста подалі від нього в далекі села, в ліси, в занесені снігом хащі та вертепи. Дізнавшись про це, Дмитро звелів зачиняти всі ворота і нікого не випускати, тільки впускати, щоб кожен, хто хоче, знайшов за валами захисток. А потім розіслав їх у всі кінці, щоб заспокоїти людей і закликати зі зброєю на заборола. Коли зійшло сонце, Дмитро з синами та Добриною поїхали до Мстиславового города і піднялися на вал. Примітка. Мстиславів город був розташований у районі Володимирської гірки. Унизу лив прим'ятий снігом Дніпро. Вдалині темніли Дарницькі бори. А з-за них поволі випливало денне світило, забарвлюючи всю східну частину голубого неба у холодний малиновий колір. Дмитро приклав руку козирком до лоба. Дивіться, хлопці, не видно? Дивіться. Всі зрозуміли, що воєводу цікавить військоменгу і пильно дивлялися в долину. Йдуть, вигукнув раптом Степан. Погляньте, йдуть. Де? Він там, вирушають. Тепер усі побачили рухомі темні цятки на білій рівнині Дніпра. Монголо-татари почали переправу через замерзлу річку, пішки, ведучі коней за поводи, щоб не провалити кригу. Вони розпорошилися на широкому просторі і швидко наближалися до Київського берега. «Боже, яка сила!» – прошепотів Дмитро, – лізуть, мов комашняк. Дозорці, що сиділи на дзвіницях, теж помітили ворога і вдарили на сполох. Їх підтримали подільські церкви, і густе тривожне калатання дзвонів підняло на ноги весь Київ. Люди вибігали на вулиці, мчали до своїх сотень і займали місця на валу. Тим часом ортиці вже досягли Київського берега, гуртувалися в загони і, розділившись на дві частини, почали охоплювати Київ. Одні через Дорогожичі і Глибочицю з півночі, а другі перевісищем та Хрещатицьким яром мимоляцьких воріт з півдня. Зімкнутися вони мали десь біля золотих воріт. «Поїдемо туди», – сказав спускаючись униз воєвода. «Щоб обступити весь Київ, сил умен гумалуватом. Там нам нічого робити. Тут він на нас не нападе. Якщо буде приступ, то лише на Золоті, Лянські або Білгородські ворота. Їдьмо швидше. На Золотих воротях і на валах люди напружено чекали. Вже три роки монголо-татари плюндрували Русь, і кияни знали, який це страшний і безпощадний ворог. Знали і готувалися до найгіршого. Дмитро у супроводі синів та Добрині по скрипучих дубових сходах піднявся на вал і зупинився на оглядовому майданчику над золотими ворітьми. Тут уже стояло кілька бояр та ліпших мужів. Ну що, не видно ще? Не видно, але вже чути, як стогонить під кінськими копитами мерзла земля, відповів один із бояр, оглядний чоловік з великим сизим від морозу носом. Отже, скоро будуть тут домажири ось і вони. Дмитро перехилився через забороло надбрамної вежі і глянув у бік хрещатої долини. Надійшла і наша черга. Наш час, друзі. З яру почали виринати передові сотні монголів. Вони швидко вихопилися нагору і з глухим грізним квоктанням кху-кху ринули до золотих воріт. Майже одночасно від кудрявця, розлогового яру, порослого густим чорнлісям, долинули такі ж самі вигуки. Київ був оточений з півдня і з півночі. Монголів перебувало все більше і більше. Кожен загін ставав під своїм бунчуком на широкому засліженому Майдані і завмирав. Мовчать київські вали, мовчить і золота брама. Кияни пильно і не без страху розглядають чужинців, що міцному вулиті сидять на кошлатих, але, видно, витривалих конях і хижо зирять на киян. Усі вони одягнуті у чотирнацькі кожухи вовної назовні. Кияни ще не знали, що вони подвійні, і що спідня овчина повернута вовної до тіла. На головах хутряні шапки, при боці крива шабля та булава, за спиною – сагайдак з луком та стрілами, а ззаду біля сідла – тувоскручений жель та шкіряний хурджун – торба для здобичі. Перед військо уколом, утворене передньою сотнею, що стояла якраз на воріт, в'їхали кілька вершників, перед якими усі розступилися, і, піднявши голови, почали роздивлятися вал і киян на ньому. «Менгухан!» – прошепотів Добриня. – «Це він!» — Котрий? — спитав Дмитро. — О той, що на вороному коні. Менгу, ніби відчувши, що про нього йде мова, раптом підняв руку і посварився. — Кияни! Ви побили моїх послів, і я прийшов, щоб покарати вас. Якийсь половець відразу ж переклав його слова. — Але я прощу всіх, якщо ви відчините ворота... І зустрінете мене за вашим звичаєм з хлібом з сіллю. — Ми не відчинимо воріт, — гукнув Дмитро. — Ти хто? — Мені вже відомо, що ваш князь утік, а ти хто? — Я воєвода Дмитро. — Ти великий зухвалиць, воєводу. — Я зараз помчу по свіжих слідах князя Михайла.